Was sind die Bestimmungen der Absicht? Die Absicht ist die Integrität und sie ist für jede Arbeit erforderlich und sein Platz ist das Herz und wir sprechen nicht mit ihm.